Ha van mire. ma a 2013. július 17-én szerdán 8 perccel fél 9 után. 3, 9, 4, 5, 1... Jó reggelt kívánok! A Balaton készült beszámolóban egyik hírportál, már a témánál vagyunk, a táncos témánál, ugyanaz a hírportál, aki ezt az, az ormánylányos táncosítót feltették, Ök közöltek egy földön alvó fotót is. Az nem föld, az nem föld, az egy izé, ez egy ilyen műbőr izé ágy. Tudni szerettem, hogy látta ezt a képet. Láttam, láttam. Láttam, ennek a történetét az Orbán lányokkal levéve, fölvéve, ez biztos, hogy egy klasszikus értelemben vett Kejfei csinak témája lenne. Én ezt nem is értem. Én sem. Köszönöm, a. Akkor ennyi. Ezen gyorsan túltettük magunkat. Lehet, hogy most is szívesebben feküdnék egy ilyen műbőr izén. Egyáltalán egy ilyen nyár, ugye nem csak az ember lelkét, a testét is szétszedi, mert egy olyan dolgot csinál, amit egyébként nem. Belevegy a talpába mindenféle olyan dolog, aminek egyébként ott nem kéne lenni, akkor azt megoperálom én, mert valamiért nem jön ki, akkor vérmérgezést kapok, vagy valami ahhoz hasonlót, hogy kapok valami lórugásszerű gyógyszert. Kerítésem még nem akadtam fönn. Most egy régi emlékem ébredt a múltból. Nem a földön aludtam. Ennyire nem vagyok spontán. Három, három, egy. Ez a Jean-Pierre. olyan hangulatom volt, hogy felhívtam embereket, hogy akkor hogyan fognak engem elvinni a kórházba meg elhozni, és aki azonnal nem mondta azt, hogy azon a bizonyos napon rá fog érni, hogy megsértődtem-e, vagy nem sértődtem meg, úgy döntöttem, hogy akkor elköszönök tőle, és attól kérek szívességet, aki gondolkodás nélkül igen. mond, miközben hozzá kell tennem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy hasonló telefon esetén én azonnal azt mondtam volna, hogy rendben van. Igen? Tessék! Tessék! Háló! Esik. Nem azt mondta, hogy visszatér a Tegnapi Lengyellászka úrra? Nem, azt mondtam, hogy önök ezzel kapcsolatban mondanak valamit, akkor arra szívesen rákapaszkodnék, és elmondanám. Előtte arról volt, hogy elmondom önként, aztán annyiban változtattam rajta, hogy ha önök segítenek, akkor igen, egyébként nem. Nem emlékezett teljes mértékben rosszul. Bármiről lehet szó, csak kezdeményezzenek. kívánat Doroszmény Gábor. Eruddi lehet? Lehet. Köszönöm szépen. Ö, gyermekbetegségei vannak. Irányítószámot nem ad például ö, településekhez. Magyarországon több olyan is van, ami, ami hasonló. Ö, választott útvonalat elhagyni nem lehet. Azért büntetés büntetéssel, és nem mindig a leg Ön egy alatt. tulajdonos, vagy ön egy kamionsofőr vagy mind a kettő? Én csak uh, gyépfocsidatő vagyok. Á, majd arra szeretném kérdni, hogy küldjön nekem egy e-mail dörö.fi kuka gmail.com, mert például a Kejfej Jancsi egyik gyerek hogy de mindjárt vissza fogom hívni egy másodperc türelmét, azt nekem egy csak a telefonszámot felírnám, Kis türelmét. Oké, okay, rendben történt. Nem kell találtam. Akkor közben eltűnt. Itt van még. Mondjál a számot, köszönöm. Ez a gyógyszer, amit szedek, ez másodpercok alatt eltéríti az embert attól, amit egyébként szeretne, vagy amit csinálnia kell. Tönt telefonált az előbb lehet? Azt akartam mondani, hogy a legegyszerűbb, ha magamból indulok ki, ugye valamikor egy relatíve tájékozott valaki voltam, de én abból indulok ki, hogy az ön véleménye szerint mindazt, amit ma az elektronikus UDI-szedéssel kapcsolatban... Kritikaképpen megfogalmaznak, és arra valamiféle reakciót adnak az emberek, az azt mutatja, hogy ma az emberek zöme 10ből 5 vagy 6 érti a rendszert, mert én azok közé tartozom, aki nem. Tehát ha gyerekbetegségekről fog beszélni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy megtudjam, hogy milyen gyerekbetegségek vannak, ahhoz előbb meg kéne ismerkednem a gyerekkel. Én azt gondolom, hogy szerintem 10-ből három ember tudja igazából, hogy uh, hogyan is működik. Akkor várjunk Én egy a... pillanatra. Ön itt van, és rövidesen gyerekbetegségekről fog beszámolni. E, Keressünk olyan civileket, akik nem terautósofőrök, és nincs nekik szállítási vállalatuk, hogy tudják-e, hogy hogy működik a rendszer. 353 94-51 Jelen pillanatban várakozási állásponton vagyunk, úgyhogy önt nagyon mérsékelten lehet hallani, mert hogy arra várok, hogy valaki telefonáljon és elmesélje nekem, hogy hogy működik a rendszer. Hogy aztán bemutathassam önt, gyerek orvost De jelenleg senki nem telefonál. kérem ami nem jelenti azt, hogy senki nem tud semmit, vagy nem mutatnak érdeklődést, vagy bármi. Induljunk ki tehát abból, hogy, hogy működik a rendszer. Mi a rendszer? Ugye a kilométer alapú ö, fizetésnek az lenne a lényege, illetve az is a lényege, hogy a megtett út után... De van egy pillanat, nem menjünk el még ilyen messzire, milyen utakon működik ez? Ö, az autópályákon ott ott, ott ott teljes szakaszokon. És nem autópályákon? Hol? Még egyszer. És nem autópályákon? Hát a gyorsforgalmi úthálózatból az M0-láson nem kell fizetni. Nos, nem azt kérdeztem, hogy hol nem kell fizetni. Azt kérdeztem, hogy hol kell fizetni. Mert én például egy új kaput fedeztem fel Komáromnál, egy olyan úton, ahol korábban ilyen kapu nem volt, és ami teljesen nyilvánvaló, ezzel volt összefüggésben. Sőt, ilyen matrica figyelő autó is volt ott legalább 3-10 kilométeres szakaszon. Ugye ez az, ami összeköti az M1-est a Komárom, révkomárom Komárom híddal. Milyen utak vannak még, amelyek beletartoznak abba a körbe, ahol egyébként ilyen elektronikus udíjat szednek? Tízes út. Nem, nem ezt kérdezem. Azt kérdezem, ön honnan tudja azt, hogy ami nem autópálya, ott fizetni kell, azt tábla jelzi? Mi jelzi? Ö, ez az a, az a program jelzi, amit, amire ö, előzetesen ö, a Hugon regisztrálnunk kellett a, gépjár... ami a gépjárműveit. Ami csodán? Hugo? Go. Go? Tessék? Hugo. Mhm. Ez valaminek a rövidítése? Nagy igen, mert oljáspakátokon láttam, hogy ez a neve a a, a vízfizető rendszernek. Hú, kötőjel, gó. Ebből biztos a hú az. Magyarország a gó. Jó, rendben van, ebből is lemaradtam. Oké, rendben van. Ön elmegy valahonnan, valahova. Vegyünk so. egy konkrét példát. Vegyünk egy konkrét példát. Budapest, és mondjuk Pilis-Csaba. Oké. Okay. Választhatok gazdaságos, legrövidebb és leggyorsabb útonal között, de megadhatok köztes pontot is, de ezt hogy megadhat? Tehát egyáltalán, ha el akar menni ön Budapestről Pilis Csabára, akkor önnek egyébként van egy olyan verziója, amelyben létezhetne úgy közlekedni, hogy nem érint egyetlen olyan utat sem, ahol egyébként önnek fizetnie kell? Nem, nem, nem, nem, abszolút nem. Abszolút nem. Tehát mindegyikben van fizetős szakasz, viszont nem mindegyikben van súlykorlátozott terület. Ugye ez a három és fél tonánál nehezebb így van. járművekre vonatkozik. Az, amiről most ön beszélt, az most micsoda ez a nem mindegyiknél van súlykorlátozott terület? Ez mit jelent? Van olyan ö, ö, útvonal, ahol ö, abszolút nincsen súlykorlátozás, és teljesen legálisan haladok. Haló. Legálisan halad a mivel? A, tehát nincsen súlykorlátozás. De három és fél tona nincs? Vagy mi, mi, mi nincsen? 12 tonna fölött, tehát van olyan útszakasz, ahol 12 tonnánál nehezebb autóval nem lehet behajtani. De ezt nem mindenki tudja. És hogyha azt választja, mert ugye a rendszer kiadja, mondjuk három lehetőséget. Jó, akkor még vissza megyünk, Ugye el akar menni oda magával a rendszerrel, hogyan kerül kapcsolatba? Regisztrálni kell ezen a hugón. Ezt nem tudom, hogy a külföldi vállalkozók meg tudják-e tenni a belföldi fuvarvállalatok, azok mindegyike megteheti. Itt meg kell adni olyan adatokat, ami a gépjárműre vonatkozik. De regisztrálni minden egyes alkalommal kell? vagy Nem, pedig... nem, nem, nem, nem. Ezt egyetlen egyszer kell megadni. Amikor... Magában a regisztrációban mi szerepel? Milyen adataira kíváncsiak? A gépjármű rendszáma, az évjárata, a környezet számú besorolás, hogy útkimélő tengerjel rendelkezik, illetve hány tengerjel rendelkezik, hogy uh, pótkocsit vonta, te vagy pedig uh, szélpótkocsit, és hát adjából ennyi. Jó, rendben van. Ma reggel eldönt, hogy el akar menni Pilis Csabára. Mit kell tennie? Beültöm a kezdőpontot, ami mondjuk legyen Budapest 18. kerület Péterhalmi út. Igen. És Pilis Csabára szeretnék eljutni az ipari parkba. Uh, Magát a rendszert, amikor kinyitja, akkor ezt a két pontot írja be. Így van, így van. Mi történik ezután? Ezután az történik, hogy lehetőségeket dob fel a gép, az útvonalakat ö, tekinte, tekintetében, és... Ezek a lehetőségek, ezek milyen módon kapcsolódnak, vagy nem kapcsolódnak egymáshoz? Hát... Ö, annyiban kapcsolódnak, hogy... Ö, el tudok jutni Pilis Csabára Budapesten keresztül az Árpád hídon és a 10 úton, el tudok jutni megkerülve Budapestet az m 0 az M1-esen elhaladva Zsámbi... Zsámbi. Jó, mielőtt az összes lehetőséget elmondja. Azok a lehetőségek, amiket felkínál a rendszer, azok megegyeznek, azokkal a lehetőségekkel, amelyek egyébként ettől független az ön fejében egyébként is ott voltak? Nem. Ön ezektől az útvonalaktól nem térhet el, valamelyiket kell választania? Választani kell egyet, és attól nem térhetek el. Ahogy... Ha egyiket se választja, és megy egy olyan útvonalon, amit saját magának választ, az miért nem szabályos? Mert ö, van olyan terület, ahol súlykorlátozás van, és oda odaelméletileg nem. De óhatatlanul be kell, hogy egy ilyen területre tévedjen, vagy nem óhatatlanul? Tehát lehet-e olyan mázlia, hogy ön úgy halad keresztül egy egyébként nem felajánlott útvonalon, hogy közben nem jár el szabályellenesen, vagy ez lehetetlen? Abban az esetben igen, lehetetlen, ha, a, ha ezt választja a program. A program e tekintetben mérvadó? Igen, igen, igen. Jó, tehát felajánl önnek X lehetőséget a lehetőségek között kilométerhozban, vagy miben van különbség, hiszen kilométer húztól függ, hogy ő mennyit fizet? Így van van kilométerben is különbség, illetve van a program szerint, hogy mennyivel gyorsabb, illetve mennyivel gazdaságosabb az útvonal. Tehát mondok egy konkrét példát. Ami... Arra most nem lesz idő, arra majd később kitérünk most, ö, vagy másik alkalommal. Ö, ez tehát kiválasztja és használja. Elvileg a történet véget ér, de nem ér véget, mert ön gyerekbetegségről beszél. Hol jelentkezik a gyerekbetegség? A következő, a, a, ami konkrét példa, ö, pénteken délután kaptam egy fuvarfeladatot feladatot következő hét hétfőre. Ö, Dunavecsére kellett mennem, ami azt jelenti, hogy ugye Dunaújváros mellett a Pentele hídon ö, található Dunavecse, amit el lehet érni Budapestről az M0 M6-os, illetve Budapestről az 51es úton. És ö, eddig, a, amíg az EU-díjat nem vezették be, Nekünk teljesen természetes volt az, hogy mi az M6-oson mentünk le Dunavecsére, illetve úgy jöttünk vissza Budapestre. Én lementem hétfő reggel Dunavecsére, az m 6 oson és ugyanúgy jöttem haza. Körülbelül 11 órakor telefonált a főnököm, hogy huha, bocsánat, elfelejtettem szólni, hogy az 51-esen gyere vissza, mert azt adta a program. Tehát létezik az, hogy ön egyébként nem kapja meg engedélyben ugyanazt az útvonalat vissza, mint oda? Igen. De ezt önnek mikor kéne a rendszernek kiértesítenie? Abba, a, akkor, amikor kifizetik az útdíjat. Most egy pillanatra, Várj egy pillantra, ön elmegy Dunavecsére, amikor onnan visszajön, akkor amikor visszajön, addigra az odafelé út már ki van fizetve, vagy valaki kifizetve, vagy hogy az van Oda-vissza út ki van fizetve, mert előre kell rendezni az útdíjat. Rendben van, de akkor önnek előtte tudnia kell azt, hogy visszafelé nem jöhet az e Volt egy információs elcsúszás. Tehát, de az információs elcsúszás az miből adódik, hogy később értesíti a rendszer? Arról értesíti, e hogy. Lehetett szólni a főnököm, hogy az 51 esen jöjjek haza. Nekem viszont evidens volt, hogy. De már egy pillanatra az, hogy ő milyen útvonalat használ, az azzal kapcsolatos információ nem önhöz, hanem a főnökéhez fut be? Így van hát De akkor elnézést, ez nem a rendszernek az a gyerekbetegsége, hanem az önök gyerekbetegsége? De, de mi vagyunk a gépkocsi vezetők, tehát aki mondjuk ilyen 20 éves tapasztalat. Én ezt értem, de ne haragudjon, ez nem a rendszer hibája. Az, hogy a rendszer egyébként miért ezt adta meg, erről halvány gőzöm nincs, de hogy ön erről az információról lemaradt, erről nem tehet a rendszer. Ez rendben van, de ö, hogy adhat a rendszer egy olyan utasítást, hogy lefelé ö, egy 40 -tos... Ne haragudjon, de a történet szempontjából ez közömbös, hogyha ezt időben nem közölte önnel a főnökkel, akkor ez az önök baja nem a rendszeré. Itt? És most... Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejagcsi zenei partnerét, ahol este 8 fél árakkal és most klasszikus zenékkel is várja benőket István. Kis törölmet. Kis türelem, Igen, ez megvan. Nemes valamiért itt rendetlenkedik. Kis türelem. Ebben nem lehetne vonalat varázsolni valahogy? Más van. De meg kell nézzük, hogy a két fél haja egymást, mert múltkor nem hallották egymást, és hát ez elég jelentős, vagy nem volták jó egymást, és ez elég jelentős problémát okozott. Akkor először nézzük azt meg, hogy ti hogyan halljátok egymást, hogy lehessen tényleg beszélgetni, jó nem? Én kiszállok, zenét kihúzom, és akkor a hangmérnökön felvesz valami fejhallgatót, tapasztalni fogja, hogy ti hogyan halljátok egymást. Igen, és... O reggelt mindenkinek. Jó reggelt, hát fialát jobban hallom, mint Ben, de hát ez kétségkönöm. Hát, hogyha nem beszél közénk, akkor én is most jól hallak téged. Nem, most, most tökéletesen hallom. Igen, így igaz. Köszönöm. Múltkor a snowden kapcsolatos uh, uh, tisztázzuk, amikor ti külpolitikában megnyilvánultok, az mennyire olyan, mint a Tótó? Hogy a jövőben annak az esemény, tehát a jövőben úgy kell alakulni az eseményeknek, ahogy egyébként ti azt a tárgyi ismereteitek alapján valószínűsítitek. Hát én jóslás, én úgy nem foglalkozom. Szerintem. Ez nem egy jóslás, ez egy, annak a kérdése, hogy ismerve a folyamatokat elhangzik egy olyan mondat, egy jövőben egy jövőre vonatkozó mondat, ami vagy bekövetkezik, vagy sem. Nagy a riziko 55. Szakértelen függő, tehát annyiban, amiben minden politikai szerkesztőségben föl van osztva, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy mindenhez értő magát is becsapja. Tehát feltételezem, hogyha nekem most a spanyol miniszterelnök feltételezett korrupciós botrányainról, vagy ennek a jövőbeli kibontakozásáról kellene megnyilatkoznom, akkor nagy valószínűséggel több lenne benne a totó faktor, mint ha Gábor teszi ugyanezt. És viszont gondolom, hogy Észak-Koreai rakéta szállítmányokról, vagy Afganisztánia eseményekről kell gyövendülnöm idézőjelben, akkor pontosabban be tudom lőni a célt. Igen, de múltkor, amikor beszélgettünk, anélkül, hogy én azt most végighallgattam volna előről, a snowden kapcsolatos prognózisotok az nem vált be. Amennyiben? Hát amennyiben arról volt szó, hogy hogyan fog hozzá viszonyulni Oroszország, hogy ott marad-e, vagy sem. Arról ugye egyértelműen volt szó múltkor, hogy nem fog ott maradni. Most már úgy tűnik, hogy ott marad papírok hiány. Most már Nobel békedírral is van szó, ami a másik esetben e, nem volt, ugye, a Wikileaks esetében. Akkor mindjárt megvilágíthatjátok nekem, hogy mi a különbség. Szerintem pedig meglehetősen jól beszéltünk róla, Gábor nagyon pontosan mutatta meg azt, hogy itt a, a elhallgatás ténye az jóval fontosabb, mint hogy merre tud onnan Én csak a legfrissebb hírekre tudok hagyatkozni, ahol a Snowden előbb azt mondta, hogy, hogy átmenetileg ott marad, amíg a papírosait nem rendezik, igaz, hogy valamelyik ő, ismerősének mondta, hogy ez lehet tartós. Az orosz sajtó arról spekulál, hogy mit jelent az, hogy átmenetileg és már eleve kibújva a békjóból a, a Putin úgy nyilatkozott, hogy nem ő, vagy illetve a Klend úgy nyilatkozott, hogy nem Putin fog dönteni róla, hanem a migrációs hatóságok. Abban egészen bizonyos vagyok, hogy semmi érdek, érdekük nem fűződik ahhoz, hogy ott ragadjon ez a férfi. Ez, ez így van, de azért azt is hozzátettem, hogy természetesen nem fogják kiadni Amerikának. Természetesen mindent elkövetnek, hogy ez legalábbis formailag ne legyen amerikai-orosz probléma. Én azt hiszem, hogy, hogy ez igazából nem is az, tehát itt, itt mindenki egy, egy látszatot, egy, egy, egy, egy színházat játszik, tehát e, Obama pontosan tudja, hogy ő nem kapja meg Snowland, és ösznél szóval nem, nem is biztos, hogy jó örülne neki, hogyha lenne egy per, és ott ez az úr elkezdene beszélni, mert azt szerintem az amerikai adminisztráció sokkal rosszabb lenne, mint bármi, amit mégiscsak hát bizonyos jövőbeli... Lehetőséget figyelmevően most mondhat egyrészt, másrészt ugye az is más, amikor ő valamit mond, és akkor az amerikaiaknak rá nem is igaz, és megint más az, amikor eskü alatt bíróság, ottan tanúk, ö, szakértők, hát ez, ez szerintem senkinek nem kell. Az oroszoknak így most odáig jó a dolog, hogy be lehet bizonyítani, hogy egy, nem mi kémkedünk, hanem az amerikaiak kémkednek, nagyon kémkednek, kettő. Itt van egy úr, akitől mi nem akarunk semmit, tehát hát azért humanitárius szempontok miatt azért életbe hagyjuk meg, meg engedjük őt létezni. Tehát ez propaganda, ma már ez egy propagandatényező, az egy másik dolog, hogy azt senki se tudja, én se, hogy azt mondom ennek, milyen egyéb információk vannak, vagy a birtokával, vagy valahol bespájzolva mert gondolom egy jó informatikus ezt, ezt, ezt el, el tudja dugni sok. Jó, azért abban gondolom, hogy megegyezhetünk, mert én ma egyébként sem futok nagy formát, de azért valamit látok a világból, hogy a rendszernek lesz egy olyan hibája, mint amilyen a Snowden. Hát ez nyilvánvaló. Hát, ez, ez a drámája az összes, az összes ilyen tökéletes rendszernek, hogy hogy mindent ellenőrizni akarnak, minden szabályról ki akarnak bújni, de, de azért emberek csak vannak benne, és az emberek azok néha hibát követnek el, néha megőrülnek, néha megjavulnak, néha megtérnek, sok minden történhet. Tulajdonképpen az egész atomkorszaknak ez az iszonyatos nagy dilemmája, de most túl a Snowden ügyön, hogy mi van akkor, hogyha... Olyan technológiák, és ez lehet információ, ez lehet fegyver, ez lehet vegyi, biológiai, atomfegyver, olyan kezekbe kerülnek, vagy azok a kezek, amelyikben már most vannak, vagy azok az emberek, akiknek a kezére van, megőrülnek, és akkor mi van? Tehát a Putyin maga nyilatkozta, hogy olyan volt számára ez az egész Neuden eset, mint egy karácsonyi ajándék, és nem hiszem, hogy a információk tömegére utalt, hanem egyszerűen arra, hogy olyan meglepetésként érte. Az egy kicsit álságosért most, persze, ami Moszkvából elhangzik, hogy azért nem adják ki Amerikának, mert ott tuti, hogy halálos ítélet fenyegetné, de az legalább ennyire tény, amit informatika kapcsán János mondott, hogy az a brit újságíró, a Gádi ennek az Bíl Amerikai tudósító, akinek kiszivárogtatta az első dózisokat, Snowden. Maga mondta, hogy az amerikaiak leglibértesebb álmaiban sem képzelhetik el, hogy mi történik akkor, hogy a további tartalékban lévő információkat tovább szivárogatnak. A történet ugye arról szól, hogy ennek a láncolatnak vannak gyenge pontjai, most éppen Snowdennek hívják az egyiket, de maga a láncolat nagy valószínűséggel, nagy valószínűséggel törölve, soha fog megszakadni. Ezt mondtam a múlt héten, igen. Jó, csak ez, ez most egyre borzasztóknak, tehát hogy mondjam, azóta volt már ugye itthoni történet is rendes, abban megfigyelésével a kettőt nem minden szempontból helyezném egymás mellé, csak hogy ez itt most egy olyan történet, amely, amely a technológiának egy olyan fejlettségéről szól, ami valójában hogy ez most politikai megrendelésre, üzleti megrendelésre, vagy milyen megrendelésre történik, nem tudom, de arról szól, hogy kifigyeli meg jobban a másikat, ki rendelkezik több információval a másikkal a kapcsolatban. Ez egyébként lehet szövetséges ellenség, szinte teljesen mindegy, nálom legyen a tudás. Én egyre inkább úgy sejtem, hogy a mindkét érintett nagy hatalom, ha úgy tetszik, az Egyesült Államok is, meg Oroszország is abban érdekelt, ha szép lassan lecsendesedik ez a história. A história igen, de maga a jelenség, nem? Tovább. Nem olyan új ez a jelenség. Hát Én emlékszem egy Howard nevezető FBI elnökre, amely több elnököt túlélt, mert olyan hatalom volt a kezébe, hogy senki nem mert hozzányúlni. Ugyanez az információs hatalom egy egészen más technikai szinten, de lényegében egy olyan politikai erőközpontá vált, amit, amit nem lehetett megkerülni, és ugyanez a dráma van most is, hogy... Ö, Ez minőségileg időben változott, vagy nem? Mennyiségileg változott, abban biztos változott, vagy miben változott? Vagy, vagy minden ugyanaz, csak az ember számára, mint újszülött rácsodálkozik? Hát, hát ilyen. Tehát minőségileg minőségleg változott, de azért az biztos, hogy a Hovának a politikai ő, ereje, és az elnököknek, akik ugye létrehozták ezt a szervezetet, amelyet ő működtetett, a félelme hát ugyanezen szervezettől, hát ez elég nagy volt. És, és ugye ez, ez, a, ez a minden ilyen megfigyelési rendszer drámája, hogy sose lehet tudni, hogy, a, hogy az, a, az az informatika, vagy az az információ, vagy az a pretóriánus gárda, amelyet létrehozok, mikor csak jelent az én fejemet. Ez az Római romai birodalomban elég egyértelműen ők Létrehozták a pretóriánus gárdát a, császárok azért, hogy aztán ők majd ezzel örökké hatalma maradnak, és előbb-utat a egy Gárda választotta a császárokat, megölte ölte meg őket. Kicsit régies fogalommal, éve én meg azt mondhatom, hogy a mennyiség átcsapott minőségbe, tehát azzal, hogy a számítástechnika ilyen szinten, ilyen tempóban fejlődik, hogy a világméretű hálózatokat így-úgy össze lehet kapcsolni, ez óhatatlanul azzal jár, hogy minőségileg fejlettebb lett valamennyi megfigyelése, és bizony, mint a Wikileaks példája, vagy a Snowden ügy bizonyítja, olykor egyes szellem kis a palackból. Mi a különbség a két ügy között? Nem. Az egyikből miért, tehát a Snowden most miért tűnik nagyobb hősnek, mint amilyen a Wikileaks-nek a kirobbantója volt? Hát a wikileaks bocsánat, ö, ö, senki nem csinált, már úgy értem, az amerikai ö, állam, vagy az amerikai apparátus, nem csinált semmilyen törvényellenes dolgot, Teljesen legális, teljesen normális belső információkat, amelyeket a követségek küldtek ide-oda, adott ki. Ez egy dolog. Hát persze az kínos, hogy mit mond a nagykövet, vagy mit gondol a nagykövet a ország miniszterelnökéről, elnökéről, királyáról, de hát ezt azért mindenki tudja, hogy ez, ez létezik, és ez semmifajta, hogy mondjam, törvénybe, és semmifajta olyan önképben nem ütközik, amért ezek magukról festenek. Itt egész másról van szó. Itt hát ezzel együtt a, hogy hívtál, a Wikilinx-es mi a neve? Az Jó, de hát ő, ő vele szemben is eljárás folyt, tehát nem arról van szó, hogy ő önként és dalolva van valahol Kolumbiának, vagy nem tudom melyik országnak a követsége. A a de Ez egy teljesen kreált ö, és, és, és teljesen justizmord ügyben folyik. A, a svédek ilyen, ilyen ál szexuális. Ö, botrányt próbálnak a nyakába akasztani, teljesen nevetséges módon, két hölgy, akik, akik azt mondták, hogy ők nem tudták, hogy, hogy a, mind a ketten e, a kegyeiben vannak, és ezért utólag úgy érzik, hogy velük itt a szexuális erőszak történt, hát eléggé nevetséges dolog, egyetlen egy indoka van, meg kell a palit fogni. Az az apró különbség még azért hozzátehendő, hogy a Snowden tulajdonképpen pályán kívülről vagy semleges plattról kezdeményezte a dolgot, hiszen ő ausztrál állampolgár ö, mármint a a, -A, a Snowden viszont amerikai és a nemzerelősági szolgálat alkalmazottja volt kettő között ennyiben lényeges a különbség. A Nobel díra való jelölésnek a nem létező indoklási szövegében, vagy létező indoklási szövegében mi szerepel? És vajon, ha szerepel ott bármi, ez mennyiben egyezik meg a Snowdennek a backgroundjával a tekintetben, amiért cselekedett? Bárki, bárkit fölterjeszthet Nobel-békedére, tehát témi túlzással, meg hogyha magam hatókörét túlbecsülném, akkor titeket is fölterjeszthetnélek Nobel-békedére, de a megválasztásának a szancai azok körülbelül olyanok, mint egy nap Elhangzott például, de szerint Szálasznak a népbíróság előtt. Gábor? <há> Így van, teljesen világos. Egyébként én támogatom az ötletet, mert hajlandó megosztani a Nobel Békedi összegét bárkivel, aki fölterjesztően. <hállt> <hállt> Ennek valószínűsége van? Nincs. Mi lesz a Snowden sorsa? Az, amikor az ő úti menet közben visszavonják, az azt jelenti, hogy van nála egy útlevél, ami közben jogilag nem érvényes? Igen, igaz. Amihez az kellett, hogy ő elhagyja Hongkongot? Vagy mi kellett ehhez? Hát természetesen kellett valamilyen papíros hozzá, amit az illetékes helyi hatóságok elfogadnak. Ez történt Hongkongban. Időközben bevonták az amerikai útlevelét, pontosabban érvénytelenítették, most gyártanak majd neki valamilyen más papírt, hontalan, akármilyet. Tehát valójában ő nagyon is praktikus okból kell, hogy valamilyen papírhoz jusson oroszországban mert egyébként nem létezik jogilag. A repülőtéről sem léphet. Hát egy Tom Hanks. Ételezik fel. Igen, hát egy, egy, egy, Spiel, egy Spielberg a... egy probléma vele. Tessék? Szóval van még egy probléma vele. Ő egy akármilyen távoli, de mégiscsak kitkos ügynök. Tehát valamilyen módon része a, volt a cégnek, és ezt tudjuk ezekről a cégekről, hogy van egy ilyen hát belső szabályzat, hogy az árulókat, és hát ő nyilván árulónak számít a cégvezetői, meg tagjai szemében, Hát, meg kell semmisíteni. Hát én tucatnyi orosz vagy szovjet titkos ügynököt tudok, aki meglépett, és, és nagyon kevésnek sikerült életben maradni. Erre szokták azt mondani állítólag a hozzáértők, hogy nincs olyan, hogy valaki volt ügynök. Aki egyszer ügynök, az az is marad. Igen. Ami nem azt jelenti, hogy ez egy színjáték, ami ott Moszkvában a von zajlik. De. A kettő nem zárja ki egymást. Ugyanakkor Putin az első nyilatkozatában azt mondta, hogy oké, okay, átmenetileg ki tudja, mi az átmenet. Ott maradhat, hogyha nem folytatja az Egyesült Államok érdekeit, sértő tevékenységét. Mindenki úgy elemzi, ahogy akarja. Hát Egyfelől másfelől meg ugye arról van szó, hogy ki tudja, hogy milyen hordózó van ennél a Snowden-nél további információkkal. Belejött, hogy annak azért kicsi az esélye, hogy a oroszok ne lennének tisztában azzal, hogy a Snowden utipodjász, amit tartalmaz, nem? De jó informatikus, ő, ő, ő több helyre el tudja rejteni a dolgait, ahogy a kínaiak mondják, az okos nyúl, több üreget válj magának. Igen. Szerintem a legpontosabb információk nincsenek azon a gépen, amit az oroszok is hát, szemügyre lehetnek. Már állítólag több számítógép, illetve hát lektófon. De hogyha így is volna, nyilvánvaló az az örök alibbie vagy titkos adúja megmarad, hogy bebizony még mennyi cuccot ide-oda elrejtettem. Vegyük olyba, hogy nekem nem kell up-to-date-nek lennem. Azt lehet tudni, hogy a Snowden annak a tervnek a mentén halad, amit egyébként ő valamikor elképzelt arról, ami az ő útja lesz azt követően, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza? Vagy mennyire egy célt, vagy mennyire egy pályáját vesztett uh, akna ő? Nehéz az ő fejével gondolkodni, de feltételezzük őszinte lelkesedéssel, hogy egy értelmes ember, aki végig gondolta, hogy mit tesz. Igen, ennek ellenére nem szeretnék a bőrébe lenni. Mert hogy valaki előbb-utóbb lelövi? E ezt nem tudom. Lehet, hogy életben marad, de hogy ez egy, nem egy normális, és nem egy, egy vidám és könnyű életlet, az biztos. Egyébként, szóval én, én abból indulok ki, hogy... Az amerikaiak csendesebben teszik el az ügynökeiket, már a meglógott ügynökeiket lától. Az oroszok kicsit nagyobb feneket kerítenek még a több millió dollárt áldoznak arra, és plutóniumal elárasztják a félvilágot, de a, a lényeg a, a végeredmény ugyanaz. Úgy vagyok róla győződve, hogyha a legbékésebb, legsimább megoldást találtatik is az ügy végén, és ennek a fiatal úrnak sikerül valahol Latin-Amerikában landolnia, akkor is a maradék életét, mint Rodosztóban, Mikes Kelemen mélyen bújdokolva kell majd eltöltenie. Tett hát, említést a bende egy olyan SMS-ről, amely a rahoja kapcsolatos kapcsolatos nétek mindenki számára, hogy miről van szó? Hát igen, van egy spanyol miniszterelnök, és ennek van egy pártja, a néppárt, a PP, amely pillanatnyilag kormányoz és amely korábban is kormányzott, bár közte volt nyolc e, év e, szocialista kormányzás, ennek a pártnak a pénztárnoka lebukott. A lebukásról egyébként érdemes beszélni, mert ennek vannak magyar vonatkozásai, és pontosabban, hogy miért nincsenek magyar vonatkozásai, lebukott, kiderült, hogy rengeteg pénzt küldött e, síbolt külföldre, több millió, több tízmillió dollár, de múlzás hogy a saját pártbarátainak is. Igen, és az is kiderült, hogy létezett, és ez korábban kiderült egyébként egy, egy korábbi korrupciós ügynek, a, ami már évek óta fut a, a fölgöngyörítése során, hogy ő neki volt egy titkos listája, és ebből kiderült, hogy... De erről már beszéltünk hónapokkal ezelőtt. Fizették, így van, befizették a pénzt az illető vállalkozók, ő meg gyakorlatilag egy második fizetést a Igen. párt és a kormány vezetőjének. Amikor ez a lista megjelent először, ugye nyilvánvaló volt, hogy ő egy, egy, ez is egy ilyen olyan, mint egy titkocsolgált IH egyébként, tehát ő, ő nyilvánosságra hozta, illetve oda átjátszotta egy, egy baloldali lapnak ezt a, ennek a kópiáját, de, de letagadta, hogy van, az ötlet egy teljesen egyértelmű volt, addig, ameddig tagadok, addig ti nyugodtan alhattok, de viszont mentettek meg már, mint hogy mentse őt meg a, a néppárt és a hogy Ez nem történt meg, így aztán most már, most már az eredeti kedvényekkel is előállt, most már börtönben van, és előbb utóbb valószínűleg bíró előtt. De még miért az SMS-ig eljutunk, milyen magyar szála van, ami nincs? Az a magyar szál, vagy az a nem létező magyar szál, hogy mindenek a, a, a kiváltója, tehát a banánia, amin az egész elindult, az volt, hogy egy svájci banknak az egyik alkalmazottja meglógott, és mit magával millió adatot arról, hogy milyen titkos számlák vannak. Egyébként hát, ugyanilyen számlákat küldött egy, a Világbank a, a görögöknek, hogy, hogy milyen uraknak a titkos számlái vannak mindenféle svájci bankokon. Ugye Svájc is, meg Ausztria is, meg Luxemburg is, most már kezdi a, a, a, valamilyen módon a, ezeket a titkosságot föloldani lépésről lépésre de mégiscsak megtörtént, és ennél kifolyolat Németországba, Franciaországba, Spanyolországba, Görögországba potyognak ki a politikai csontvázak a fekvényekből. Magyarországon valahogy nem. Ez amit nem érted. Egészen biztos, hogy, hogy ilyen információk vannak magyar politikusokról is, de valahogy... Ez nem jár. De miért vagy ebben biztos? Miért említezzük, hogy ez egy másik lemezen van, ami nem ennél a palinában, vagy ami ott maradt a bankban? De a pali, azt például óriási fizettek, hogyha ilyen listákat a svájciaktól, a svájci bankoktól beszerezhetnek. Igen, de egy csomó, de egy csomó euh, tehát van ennek van egy, egy, ha úgy tetszik, kisipari része, tehát hogy, hogy megszerzett egy információt, de van egy, egy, egy egyszerűen rendszer része a, spa, a, a információk jelentős része ma már hozzáférhető. Az államok hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, mert a banktitok hát már ma már nem annyira banktitok, és egyre kevésbé banktitok, és, és 90-ben még hódbiztosnak látszó számlák ma már nem olyan hódbiztosak, vagy legalábbis az információ róluk ma már kikérhető. Egyébként ezeket a Barsenas, ez a bizonyos fénztárnok számláinak a, és, és nem csak a számlákat, hanem hogy onnan hova utalta, próbálta menteni dél amerikában meg mindenfajta offshore cégekhez a pénzt, ezt ma már hivatalosan adják ki a svájciak, nem kell ezért semmit fizetni, ez egy szolgálat és ma már ez létezik. Furcsa, hogy pont Magyarországa kapcsolatban ez soha föl sem erült, pedig biztos, ez kicsit olyan, mint hogy a itt vannak ezek a grippen papírok, amelyeket ö, ott ülnek rajtuk a svédek, és az égvilágon senki nem kéri Magyarországról. Nem szeretnék totózni, hogyha már a beszélgetésünk elején ez fölmerült, de Mariano Rajoy, a spanyol miniszterelnök azt mondja, hogy egy kormányfőnek nem az a dolga, hogy minden nap a vele kapcsolatos kacsákat és egyebeket száfolja, de én emlékszem arra, amikor Richard Nixon is így kezdte az első nyilatkozatait, aztán végül is tudjuk, hogy mi lett. De fel. mi az a bizonyos SMS, ami legutóbb ezt a rajoy hírbe hozta? Nem esemes volt, én, én nem tudok esemesről. Nem hát a, a, az új ezt a elem az, hogy ma már, tehát, és ezt kell látni Spanyolországban, ma már nem csak az ellenzéki sajtó, vagy, vagy az ellenzékhez közelálló sajtó, hanem az, az elmondó, tehát a, a, tulajdonképpen a jobboldalnak robboldalnak a szócsöve is. Ugye azt kapta meg az eredeti dokumentumokat, és azt hiszem ez egy óriási ö, felismerés, hogy. Azért lehet Spanyolországban ebből ügy, azért nem lehet ezt hosszú távon el is másolni, mert két olyan tényező van, ami ezt lehetetlen. tesz az egyik, hogy létezik egy független bíró, aki buldog szívósággal viszi a maga ügyet. Egyébként nem raholy, mert ez egy mellékterméke annak az ügynek, amit ő visz. Ő egy másik korrupciós ügyben nyomoz, de ott ez, ez kijött. És létezik egy sajtó, amelyik, hogyha nyilvánvaló információhoz jut, semmi semmifajta szempont miatt nem tudja elhallgatni. Ez, ez, ez akkor kijön, és akkor megjelenik, és gyakorlatilag január óta nincs olyan lapszám, hogy ez benne ne legyen, és ez lassan-lassan fölörli az egyébként megingathatatlanak tűnő pozícióját a Rafajnak, és hát van még egy tényező, az ő pártja nem egy olyan párt, egy vezérpárt, tehát ahol, ahol csak ő van, és mindenkit ő nevez ki, hanem például vannak ö, különböző, mondjuk így kerületi vagy autonómiák vezető, autonómiákat vezető néppárti politikusok, akiknek önsúlyuk van, és akik, akik nem akarják, hogy a következő választásokon őket azért ne választák meg, mert a központban ott van valaki pénzt össze. Hát a sumázat az, amire már te is utaltál végül is, hogy ezt a azt bíróság előtt hallgatják ki, és ő megérzi, hogy szorul a nyaka körül a úrok, és nem fogja ez a kormányzat kimenteni. Uraim, nagyon szépen köszönöm. Mi is, minden jót. Mi is. Menni is és Nemes Gábort hallották, a mai műsor véget ért. Kicsit furcsa volt, számomra kicsit léz, lázálomra emlékeztetett. Hoza fogok menni, és megmérem a lázam. Ha tényleg az volt, akkor abból levonom a következtetéseket, és különböző orvosokat felhívok, valamint beveszem a rubó fent, amit az elmúlt időben nem vettem. dörö.fi És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő: Fiala János.